بسم الله الرحمن الرحیم وآمہ تنکیر رو اے تنکیر المسند فل ارادت عدم الحصد والعہدی تقولی قزید مکاتب وآمر شاہر نولی التفخیم یولی التحکیر دی جناد تنکیر دا مقتزا دا مسند نکرر عرل دا غیر پر اخوال و مقامات او اعتبار مناسب ذکر کشت تنکیر دا مقتضا شو د دې لپاره حالت دا دی چې مقام مقام دا ویل د ادم حصر مقصود وي آدم حصر مقصود بھی مقصود وي زکه پاکه نو بیا ست مقصد بوت کیږي ته نیل الامیر امارت پر زید کی رابند بل سو کمیرو نه ده شریف لام د هدی کو نو ست مقصد بوت کیږي ته جامارت جا زید کی رابند نشو خدوم رته خلق توله کی زید امیر دی لکه امارت رابند نه ده نو امیران مشته زیدن امیر وای یا کتابت وزید را بند نه ده نو زید ان کاتب وګړه ک زید مر کاتب وګړه بس صرف زید کاتب دی بل څو کاتب وو مشتا پدکرم استا مقصود آدم حسر ده چې کله آدم حسر مقصود ده ته بالیبلام نه راړي ورنه پالیبلام سره چې ماری بشي موږ به حسر راشي درم آدم عهد مقصود ده آدم عهد یو مخصوص یو مخصوص بندي د خمسند چیرې ندې نو مخصوص معهود خارجي مسند مراد نه دی خبر هم زموږ درته لګه مخاطب ته معلوم مخصوص مسند مراد نه دی نو بیا لازمي تر الیبلام باندې راړا را دې را معلومه دي او که مخصوص معهود دې معلوم دي نو بیا به ما لپاره الیبلام سربسکه په هغه کې اشاره کوي خبر هم زموږ درته لګه نه چې هر کلام معهود خارجي مسند مراد نه دی مرابلام ذکر کو زه کله په خارجي را ذکر نه دجه ن نه کراارري ال پلان به دداخله نه ځکه مث ماود نهدي معلومی خارجي نهدي خبر هم هن قرارله وام تنک م یعنی تنکیر د ممس چې د طلی اراده تي عدم الحي دا دوجه د ارادی نه چې متقلم اراده کري د آدم حصر ددي مث ته ممس ل کي وال دی او د اراده کري داعدم ااهد د منده چې دا ماو نهدي. الدل عليهما التعريف وتري حصر باندي او عهد باندي درات سو کي تاريخي يا تاريخ بالاضافه کي يا تاريخ بالالف واللام کي له هادا بند راړي چې پدغه دلالت را ني شي کدا په دې دلالت کي او ستاسو مقصود هغه نه درته ککاله کاله کوره ستان مطابق مثال لخوا زيد کاتب ال هاوس نه کړل راړي دلالت را ني شي شهرن او حسر دلائط را نشئی او ماحود والی دلائط را نشئی لانکه ماحود مطلب ده استایو ماحود اتحانی شعر مراد ده زید شعر ده و مثلا دمرت شعر ده صحیح شو؟ یا ماحود شعر ده معلوم شعر ده پخارج کی معلوم ده نکتا اغتت اشاره کے بیابالی پلای مراد ده کارت اشاره؟ نکنه بس شعرن یو شعر ده؟ اول تفخیم یا تنکیر روشی دا پر دا تفخیم دا پروالی او دا داکوالی او دا عظمت صحیح شکنه اشاره شی د خبره ته چې نه مطلب دا یا, یا دا نا کرده یعنی د دی کنه او حقیقت ترسی دل نشی کونه خبر امزان تایا چه مارے پای زکر گئی نو لکا مسل دا مسلان ذا کتاب نام ابتدا شو لاربا فی خبر اول شو او غدن خبر ثانی شو دی خبر ته تا دانه کېره ده ندیبه توې دغه م به دا کی او خبره زال تل کتاب نو خبر قبول کی ال خبره ثانی صحیح شه یا دې پر هورو باشه هوا د هو زمير بلاجي شي زال تل کتاب ته زال تل کتاب دا ریه جمله شو کنه او بیا به هورو باشه ته بلاجي هوا هو دن او دک کتاب چې شک په گنيشته هوا هو دن تاسو شه نه ایدا بل هل على کل تکدیرین ته د خبره ثانی شي زال گل کتاب زپاره او که زال د مختار محظور ته شي په پاکیلت تقدیرین بانده نکره دیو او نکره دیو فارد تطخیم دیو اعظیم هدایت دیو او دن درشه دیو او دن درشه دیو او دن درشه دیو مناوی اغا کنه بختوکیم بوی او چه دیو کنه اسم یوشه دیو این مطلب داره دا اغبانده قدرت و طاقت سکلر لیو نشی یا انتهای خطرناک دی صحیح شکنه او دن نکر اواله ناکراواله نکارت او مجهولیت دا دا دو بیول ده مرتبه را لید یا پا عظمت کی یا پا حکارت کی پختوکیم باسی کولی شی خبرام زیح اندرالگاو اگرمال سب ادارت او مغیسا سنگر سب ادارت او خواس و یو شیدنو مجهولی کی خبرام زیح اندرالگاو انو لیده پا مطلب دای چرا کن حنشی منتین مجهولیت دا دو براود مرتبه را لید اول التخيم يا فرض التخيم لدينا هدى على انه خبر مقدم محذوف بنافد توجيبا نجده خبر مبتدا محذوف هو هدى للمتقين او خبر ذلك الكتاب يا خبر ثاني ذلك الكتاب ذلك الكتاب مبتدا لا را في خبر اول هدى أو للمتقين خبر ثاني اول التحكير يا فرض التحكير لدينا وذا ختمه مرتبه كمول دام عظمت شوه عظمت ان مرتبه انتهائي كمول عظمت ما نقصان ما دې نه شي انځد ايش شي نه دي خبر لگا ما دې نه شي انځد ايش شي نه دي نه دي نو دا انکار د دې لپاره د دې چې هغه نه د من د شيیت منفي کو د د پردس شيری د تحقير دي ليس شيئا حكيرا ايش حكير نه نو دا بعضوا جیره د شيیت نه د حت چې دا مستف د د شییت نه د نکارت نه خبررم انالله د مث د نهکره ګو مستفاد نه مستفا نه نفس د نکارت نه سری مستفا د خوارو نه مستفاد دی خبر هم انتال ل که انته د مث اوونهګ نه اونم د تحقیر حاصلی ي نه د اون د نکارت نه موسند ده ناکره گرزوله ده دوارو خبر ندا تحقیر سشده مصطفیات ده, ده دا مقتضا ختم بلا مقتضا ذکر که واما تخصیصوه بل اضافه هر هرچه تخصیص بل اضافت ده چه موسندن لیه ده, ده دم مخصوص اگرزه پا اضافت سره موزاپن الیه ورلہ ذکر که نده دا ده ده پر نکات ذکر که فلکاون الفائده تی اتم ما ذکره ده پایده تماما ده ده ده پایده سره سیوا او بیل زاتم ذکر کی وا او الوسب دل وسب هم ذکر کی تخصیس بالوسب در سرقیما چ مش مست موصوب کی مسائلہ غلط شم یعنی مسند د اغه سنه مذاپن اله ذکر کی یا د مسند سره وسب ذکر کی د سر پر کولی شي فل کون الفائده اتم ما د د پ کی تمامیت پیدا شي تمامیت شي د کتو زيد غلامون زيد د فده تممه نه غلام د خزو غلام دی د سری غلامې خو چې تو ضایدون غلاام و راجلولده تممه شوه علمي اتام حاصل شو, شو چاته په حالت د مندن البانندې چې کمم علم حاصل شو سامعیت ته پطر کې به اتمی باندې لکه د خوغلام ده او کوم کسم غلام د غلاامو سړيدي یا فسب سره مثلا ضدون نورجل اوس پایده شو مب ته چې راجل دی او رجلي عام دی دیجتا رجل عالم مسند سر دي صفتر له نو فائده تمام شوه دا پټولږي دا جاهل نه شي عالم او اما تخصيصه هرچي تخصيص دا مسند بل اضافه ته اضافه سره نه حزيد و رجل دا خبر شوه دا مسند شو مزابل له سره دا بس بیا یا بل وسب شو نه حزيد رجل عالم عالم رجل رجل مسند دي عالم له صفته <تصفيق> فليكون الفائده داد و جناش دی که دا تمامیت دی لما مره دا وجه دا نه خبرینا چی تیر شوا مخی دا از آفت بارا کی خبری سوی تیر شوی لما مره من انا زیادت الخصوصی سمرا چی زیادت خصوص آزی تو جیو آتامیت دا فایده دا سیواکی آتامیت دا سیشی فایده سمرا چی لوداد آغوا صلی اللہ گین لودوم را فایده سکی گی سیواکی دین نه د استيانو پسېږه کړ او یانو په بیا کې لسلام ذکر کوي د یو نو تيزه کوي د د الفاظ مطالق ذکر کوي تاسو کوه قتل وي د ما معمولات المسند کې کله حلونه نه هي من المقيدات د تقیید لپاره ذکر کړه الاکه چې کم د مسند معمولات نه غیر د الفاظ د تقیید استعمال کړي ده مخکې صحیح شو او دلته بدلته غوړه د اضافت او د وسب کټاره لفظ استعمال کړي د تخصیص و اما تخصیص خو او مخ کې دا ذکر کړی دي اونه او اما که زموږه ترالۍ مصند ته لی شي ذکر او اما تاکید په لیو وینو کنه او د فل مراد مصند په لیو کنه نو هغه حال استستا وغیره دی هغه ته قیود د مصند او اضافت او وسب ته مخصصات د مصند وی او امره ن ان پو ک چې دی کې نقطته سرده نو وید کې نقطته نهشته مجر مجرد د استطلا یو مجر اصطلاح ده غیرته مثدی فلی سرحل <سؤال> غیر ته تسیسم ویل شي دی تب ااضه او سرته او د مدی فلی سرهحلغیرهغهغ ت تب شي دته تسیلی شي دا د مجره د استاصلا د دانا ده چې خامه چو مسنده فیلی سر کمرادی تبا تقیدات وای او چکم اضافت او وصف سر اسم سر رازین او اغیر تبا تخصیصات وای دا مجرد سر استلاحنا نو دیوائی وعلم زان فوئی که انہو انا جعل معمولات المسنده انا جعل معمولات المسنده گرزاوی معمولات دا مسنده فیلی کل و نحوهی من المقیدات دا دا مقیدات نگر جلدہ کیدو نگر جلد وجعل الاضافت وأ جعل الاضاف والصفبي او د اضافت او دوصف اضافت او من المخصصات د قات مخصصة او ن مخصصات إنما هو وعلم إن جعلت إنما هو ولم ان جالة ان هو د جعل جديد ان هو مجرد اصلا دا, دا مجرد اصطلاح دمات دهدي پاارجا نقط کار نقطته كيل سرا كيل ساده تمريض دا نقطم زور ده وده بانی بردوشی هلاول پده کم زور این اقتضان پوئے که بازو غیلی دیجی تخصیصی بردو نقص و شیوع نا دے نقص و شیوع یعنی پا افرادو کے کمی راوستل اشتراک کموشیوع اشتراک تاویلی کی حبای مشاہ باتا سویلی مطلب دارد پا اشتراک کے کمی راوستل او اشتراک پا فیل کینی فیل کے مانا بی صحیح شکن اپا مجرد مفروم بانده د مفهوم مندل كي مفهوم كاشتراك نبي او والحال تقيده البت حال لا غير تركيت برزيد مفهوم سكي كي؟ يوم مفهوم يوم كيت كي ابغى ان ترانا تو مثلا زيد جاء نجا ايو مفهوم يومنا او توسر راكبون وندار نعم مفهم ومفهوم ده لپاره کې درځي او پای کې تخصیص ناراضي نو البته ځکه تقيده به او وصفو د اسم سر راضی اضافه د اسم سر راضی او اسم کې شو یو اسم کې شو یو وی لکه مثلا نولام رجل نولام زید. دا دا دا نو ورام راجل ولا مزه داغه پران کې دې شت در برمو کې شي نو لهدا دې سره تخصیص ذکر کچ دې کې اشتراکی دیوم کې دې شي د علم کې شي مفهيو خي زو دکه اضابت اوسبې سپې تخصص شو د د به نقطده ې نظر سره بیا نظر کوي وقيله شويدي لنه تخصيص تخصي چې د عبارتته د نقص شونا دله د اشتراکنا وله شو على الف او ف د فره شو نشته لوزو کفل چې نه مععدله د یادې على مجره د المفوم مجرد مفهوم چریول حالو مفهوم ک والبعض وسط اضافه ده ییو پلیس مدار دي دي سم سره الی فی شیو که پسم کسوی شیو نو فیخص ذو به التقصیص بلاکی اشتراک پک کم کی وفیه نظرا مات نوای فدی کی نظر بلې گسې شنه نظر زده خبره کمزور ده دا خبره چې نظر بدی ته بده اعتبار سره ده چنره قائل ک اراده عموم شمولی عموم شمولی لداه کنه کی راکی داو منتفره کنه کی راکی خبر هم دره لگا یو سپتاره نشو او عمومي بدلی ده عمومي بدلی بدلیږي انو که مقصود داوی دا په فیل کې مراد لشی دا په فیل کې نه مراد لشی لبن زبان پر کې پر پا دي الفاظ باندې زبان کې یو عمومي بدلي دي عمومي بدلي دي دوی چې ته یو د لپاره لپځه استعمال کې دي د بند لپاره استعمال کې دي د بدل لپاره استعمال کې دي د عموم بدلي عمومي چې په یو ځل یو شته استعماليږي ته را بدله نه اوس مثلا مثلا ته یا اني زيدن وې جاءني و او اس دی کدام احتمال راتلیشی جزید دی پا حالت در اقوب کی راگلی پا حالت در اقوب کی نینی راگلی اپرامزین انترالا پتیز دی راگلی پتیز دی نینی راگلی نا دی تخصیص کے دی شکلی شکلی یہ حالت پر خاص کا کنہ حالت پر اسے که خاص که نتخصیص پا اغیقی مراتلیشی اپرامزین دانا په هغه کې چې څنګه تقیق راتلشي نو تخصیص په کې راتلشي د هغه حالات کثیر دي د زیات دراتلو خبرم ځان تر لګنه نو هغه باغی کې بدل شي څنګه چې تخصیص په اسم کې راتلشي نن ذکرنګ باغی کوا پهل کې مراد لشي خدا خبر حالت دا چی ولا شيو علی الفیل د فیل پر شيو نشتاه او موږ د فیل چې کمپایل دی د هغه پر حالات شتات دي نو حال وغيره چې هغه پر څنګه کې راتلشي مدکرنګ کې که به معنی تخصیص و مراد دي شي د حالت رسېږي خاص کی مد مجرد استلاله په دې کې و فيه نظر سره د یو فدی کې نظر ده په نظر ده اند خبره صحیح نه ده لا مجرد ده اون هغه ته تخصیص و لشي لکه دا زه د مختلف حالات ورته شي قالو له مخصوص او امه تقید و لکیږي زکات د زیدو مجیت کې شد چھا سره د رکوب سره مقید چھ شه راغله حکومت کې مجیت نه د مقید به سره د رکوب سره وانت کې کئم ویل شر تخصیص ویل شی عدالت کې وته تخصیص ویل شی او کئم وته نه ویل شی ندوی و فيه نظرا فدیق شی نظاره خجی و ترکو تخصیص المسند بالاضافه والوصف ظاهرا مما سبق دګي تخصيص د مسند په اضافه سره او په وصف سره چې تخصيص یې نه کې یلکانو هغه مونږونه ته اې کلي اراده دې اګم الخسر والعهد تأكيد د مسند چنکه هو داغینه پر пайда د کذکر په لکونه لپایده اتم کړه تاسو کوره اوالون به نه ته داوره لومبس اما ترکوه چکه په فائدې ذکر شو په لې ايفا پر كون ال ايفادتي اتم مقصود كم سبب وي نو دلته وايي اما ترکوه ترک تقيد کې مسند سره تخصيص نه راوړي اضافه نه راوړي او وصف نه راوړي نو مطلب دا ده फायदा اتميست مقصود نه دا کړه फायदा اتمي دې مقصود دا نو اضافه کو سره راړا تخصيص بالاضافه او تخصيص بلا دا 12 د 2 نمبر سبق چې موږ ويوامه تخصيص هو بالزاده او بالوسع لا غير پر موږ نقطو بليكون الفائده اتم نو دلتا کې ترك التخصيص نو ترك التخصيص پر سره هو اضافه کو سره مړه ما انت کې نو شوب لبل فائدت اتم نو دلتا مقصود دا چې قاعده اتميه مراد يا مطلب دا دي موجود مانع سموجود دی؟ مانع دام موجود دی؟ مثلا تا مسلا مخاطبت دو خبر ورقول مقصود دی؟ تا دی مقصود دی؟ چه زیدون غلام وراجون دی؟ مقصود دی اواز دو غلامیت خبر ورقول دی؟ یا مقصود دی؟ اگر باندی خفار آوستن لی جدا پتا اونن لگی جدا تا غلام دی؟ او کدو؟ نو تب ترک تخصیص که تبو های زیدون غلامون خبران زید کرازی کن تو چه هر کل اسلام ارداوی چی پایده دینا تمام راشی یا مانی ام موجود دیده پایده دینا خبرم جی انترالا پاکا رسولت که تخصیص بیل ازافت و تخصیص بیل وصف و نکی نو بس دا دی دا پاکا مستقل نکاد زکرنک رو پا ما کبال بانیتری اما تخصیصو ہو پاگی چونک دا دا دا غی تخصیص دیده نو بس اگی قیشارو کلا وا ما تر کو دې تر کو تخصيص المسنهه تر چتک د تخصيص دی بلې ځا په دې بي ځا په سره ولوس خو سره په ظاهر المن ذا ظاهر ده مما د سبک نه سبقه جوړاندی 1300 پیتر کې تکید المسنهه حالات شپو سګند په تکید د مسنهه ظاهر مما سبقه په ظاهر دې د اګه نه نو ده پتر کی تاکید کینه د شیخ ها ده تاسو غوره په تاکید کیدئ تاسو کارو کده الف از غره کیدئ پتر کی تاکید المسند ظاهرن سرا او لاګوې ظاهرا من ما سبقه د ما سبکنه ظاهر ده سشي ظاهر به تر کی تقید د مسند د ال تن ظاهر ده کی تر کی به ظاهرن له سره متعلق کی او د پختله باندې وضاحت کی تر کی تاکید د مسند لمانعین د وجد سنا د مانع د مانع د وجنه ظاهر ده من تربیه الفائده چه مانع موجودوی د زیارتوالی ده پایدینه تربیت او تمیت یوشه ده چه مانع موجودوی ده تربیت دسنان ده پایدینه مکه مثال می دار مخاطب تا دانه زایره چه ده چه غلامه فاقه اشتباره ولی رزیدونسو وایه غلامون وایه